Луцій Анней Сенека Про короткочасність життя 1. Більшість людей, Павліне, нарікають на злобливість природи. Мовляв, скупиться нам на життя, адже народжуємося на світ усього на якусь крихту часу, та й ті відпущені нам крихти, наші дні, пролітають так уже швидко, що окрім хіба небагатьох із нас, Саме тоді, коли збираємося жити, вона забирає нам життя І від тієї біди, а її вважають спільною для всіх, постогнує не лише простий, нетямущий люд Від такого настрою невдоволення навіть славетних мужів Звідси й відомий оклик найвидатнішого споміж лікарів Життя коротке а шлях мистецтва довгий. Звідси й в Арістотеля, що вступив у суперечку з природою, не надто відповідне для вченого мужа звинувачення. Тварини, мовляв, з її ласки можуть жити по п'ять, а то й по десять поколінь, а от людині, народженій для стількох важливих справ, накреслено у житті таку близьку межу. Часу ж маємо немало, багато його втрачаємо. Життя доволі довге і щедро дане нам для того, щоб використати його для великих справ. Тож мусимо добре ним розпорядитися. Але коли воно спливає у розкошах та бездіяльності, коли не йде на жодне добре діло, ось тоді, врешті, ступаючи на останню рису, Відчуваємо, що воно пройшло А що воно йшло, не розуміли Так воно є Короткого життя не отримуємо Робимо його таким Не боги ми на нього Розтратні Як величезні царські багатства Тільки на потраплять до рук поганого господаря Тут же розпорошуються А скромні, якщо передані в добру опіку Примножується в житком, так і життєвий час для доброго розпорядника чимало дає простору. 2. Чому ж нарікаємо на природу? Вона прихильна до нас, життя, якщо вмієш користати з нього, довге. Цього не відпускає невситна жадоба, того вперте у непотрібних трудах за взяття той від вина не просихає, цей нерухоміє від лінивства. Того вимучує чистолюбство, що постійно залежить від думки інших. Цього на злам голови всіма суходолами і морями сподіванням зиску, жене сліпа жага виторгу. Деякі, змордовані постійною тягою до війни, то інших у небезпеки вганяють, то їх самі бояться. Є такі, хто виснажується у добровільному рабстві невдячного запобігання перед можновладцями. Багатьох заполонило або захоплення чужою красою, або плекання власної. Але більшість людей загалом не має якоїсь видимої мети. От ними й кидає то туди, то сюди хистка і непевна, сама собі ж огидла легковажність то за те вони хапаються, то за інше. Є ж і такі, які воліють не обирати жодної, якої б трималися б дороги, от і застукує їх остання година у млявій нехоті і зіванні то хто б тут засумнівався у вищій прозорливості того вислову, що належить найвеличнішому з поетів? Живемо лише крихітною часткою життя. Саме так, бо все інше не життя, а час, в якому перебуваємо. Звідусіль обсідають людей пороки, не дають їм ані випрямитись, ані звести погляд, щоб побачити правду. Навалюються на них, затягають їх на дно, мов би, прицвяхованих до пристрастей. Тож не мають жодної змоги вхопитися і повернутися до самих себе. Та коли раптом і випаде їм якась хвилина спокою, то й тоді вони не втихомирюються, як ото море, що й після бурі ще не спокійне. Не дають їм перепочити їхні пристрасті. Гадаєш, кажу про тих, чиї біди на видноті? Глянь на інших, чиє щастя збирає довкола їхньої особи цілі юрмища вони задихаються під своїми ж благами. А скільки таких, для кого багатство великий тягар. А скільком псує кров, красномовство і щоденне хизування своїм розумом? Скільки то люду виснажується у постійних насолодах, А скільки таких, кому й дихнути не дають натовпи клієнтів? Та врешті переглянь їх усіх знизу й до верху? Той шукає адвоката, той вже зайняв його місце, того звинувачують. Той захищає, а той судить. Ніхто ж себе для себе не відсуджує, Кожен не на себе, А на щось інше розтрачує своє життя. Поцікався тими, Чиї імена не сходять з уст, І побачиш, чим вони такі примітні. Той опікується тим, А цей тим. Ніхто ж собою. Є ж і такі, а це вже справжні божевілля, які обурюються тим, що вельможі погоджують ними. Не знаходять хвилини часу, щоб їх прийняти, нехтують їхньою просьбою. Треба ж мати таке зухвальство, нарікати на чиюсь гординю, коли сам для себе не знаходиш часу. На тебе, який вже й ти є, хай звисока, він колись таке гляне – Таки, зволить вислухати, допустить до себе. Ти ж ніколи не спроможешся приглянутися до себе, вислухати себе. Що ж тоді дорікати комусь неувагою до себе? Ти ж домагався її від інших не тому, що хотів з ними побути, а тому, що з собою не міг. Три. У тому одному погоджуються всі, хто б лише не зблиснув коли-небудь світлим умом. Не перестають дивуватися, як то на людей може надходити таке затуманення. Ніхто ж не дозволить, аби хтось посягнув на його володіння. Досить дрібні суперечки за межу хапаються за камінь та зброю. А от інших у своє життя впускають безперешкодно – йба самі запрошують і майбутніх його розпорядників. Не знайдеш такого, хто б хотів ділитися своїми грошима, а своє життя кожен так і розтринькує направо і наліво. Трясуться над банківським майном, а коли дійде дотрати часу, то тут розтратам немає меж. А це ж те єдине, у чому скупість найпохвальніша. Варто взяти першого ліпшого з юрби, сивоголового і запитати. Бачиться, ти сягнув крайньої межі людського життя. За сто років тобі або й більше. Спробуйно ну, підсумувати прожите, вичислити, скільки з того часу взяв у тебе кредитор, скільки подруга, скільки патрон, скільки клієнт, скільки розтрачено на сварки з женою на покарання рабів, скільки на всяку біганину у ділових справах. Додай хвороби, що їх самі на себе накликаємо. Додай просто змарнований час, і побачиш, що прожив ти набагато менше років, аніж їх є за розрахунком. Згадай і те, коли ти був господарем своїх задумів. Назви, який із днів ти провів так, як задумав його провести, і коли ти самим собою міг розпоряджатися. Коли погідним було твоє обличчя, а душа нестривожена. Згадай, на яке справжнє діло ти спромігся за свій довгий вік і скільки-то тих, хто попросту розікрав твоє життя, а ти не здогадувався, що втрачаєш. Згадай! Скільки життя забирали у тебе марні страждання, Глупі веселощі, постійно спрагла жадоба, Влесливі розмови, А як мало залишилось твого для тебе. Ось тоді і зрозумієш, що смерть твоя буде передчасною. Що ж тут причиною? А те, що живете, мов би, вічно мало жити, Ніколи не маєте перед очима своєї крихкості. Не дивитесь на те, скільки часу вже спливло. Розтрачуєте, черпаючи, мов би, з чогось повінця повного, невичерпного. А тим часом ось цей день, що його віддаємо, чи якійсь людині, чи справі, може бути останнім. Боїтеся усього як смертні, а жадаєте всього як безсмертні». Прислухайся лишень, і чи не від кожного почуєш. У 50 років піду на спочинок, а 60-й рік звільнить мене загалом від усіх обов'язків. А хто запевнив тебе, що доживеш до тих літ? Хто подбає про те, щоб усе йшло згідно з твоїми задумами? І хіба не сором, що відкладаєш для себе лише залишки життя? а для свого вдосконалення приберігаєш лише той час, що не годиться для чогось іншого? Хіба не пізно починати жити тоді, коли закінчувати треба? Що ж то за глупа забудькуватість, коли йдеться про власну смертність, до 50 чи 60 років відкладати розумні розмислювання і починати життя з тієї риси, якої мало хто сягає? 4. Що ж до можновладців, усіх високопоставлених людей, то вони, зауваж, часто прохоплюються похвалами жаданого дозвілля. Воно для них, здається, над усі їхні блага. Іноді вони пориваються опуститися з тих висот, якщо це можна було б зробити безпечно, бо надмірне життя – Хай ніщо й не торкає його ззовні, обвалюється під своєю ж вагою. Божественний Август, кого боги обдарували набагато щедріше, аніж інших, не втомлювався випрошувати для себе спокою і відпочинку від державних справ. Про що б не говорив, усе врешті зводив до того, як то він прагне спокою, що б не робив утішав себе солодкою, хай і оманною надією, що колись таки для себе житиме. В одному надісланому до сенату листі, де він пообіцяв, що його відпочинок не применшить ані гідності, ані колишньої його слави, я натрапив на такі слова. Звісно ж, усе це набагато краще здійснювати, аніж обіцяти. Але я так уже прагнуті її, найжаданнішої для мене пори, що поки ця очікувана радість не бариться, я вже наперед смакую її, хай лише у розмовах про неї. Ось що таке для нього дозвілля. Не в змозі користати з нього в житті, бодай у думці ним насолоджується. Хто бачив, що все на світі залежить лише від нього одного, хто визнав долі людей і народів, той вважав, що найщасливішим днем у його житті буде той, коли він складе свою велич. Із власного ж досвіду знав, скільки поту коштували ті блага, що заблиснули по всіх землях, і скільки неспостережених для ока клопотів приховує той блиск змушений змагатися збройно спочатку із співгромадянами, потім з колегами, насамкінець із родичами. Чимало крові пролив він на морях та суходолах. Пройшовши війною Македонію, Сицилію, Єгипет, Сирію, Азію, обійшовши чи не все узбережжя, він, урешті, повернув втомлені кривавими міжусобицями війська проти зовнішніх ворогів. Поки втихомирював Альпи і приборкував ворога, що таки серед миру вторгся в саме серце імперії. Поки відсував її межі Зарейн, Єфрат і Дунай. В самому Римі на нього уже нагострювалися кинжали Мурени, Цепіона, Лепіда, Егнація та інших не встиг уникнути тієї напасті, як рідна його дочка з гуртом знатних юнаків, пов'язаних перелюбом тісніше, аніж клятвою, завдали йому вже втомленому роками нових тривог. А тут уже вдруге небезпека від тієї грізної жінки у союзі з Антонієм. Ті гнійники відсік він разом із членами, але непомітно з'явились інші. Так от у надто повнокровному тілі, то тут, то там, завжди прорветься якась кровотеча. Отож, він прагнув дозвілля. Від тієї надії, тієї думки влягались його труди. І це було бажання того, хто мав силу сповнити бажання інших. 5. Марк Цицерон Хто змушений був розриватись між Катіліанами і Клодіями з одного боку, Помпеями і Красами з іншого, Між відвертими ворогами і сумнівними друзями, Кого шмагало хвилями враз із Республікою, що йшла на дно, А той, не змігши її порятувати, з нею такий потонув. Той, хто не мав спокою у щасті, а терпеливості у нещасті, Скільки-то разів він проклинав свій консулат, хоч сам же, якщо не без підстав, то вже, напевно, безмірий вихваляв його. Які ж то слізні жалі вчуваються в одному з його листів, надісланих Аттікові, тоді коли Помпей-батько уже зазнав поразки, а син Іспанії знову збирав розпорошену армію. «Запитуєш, – пише він, – що я роблю? Сиджу тут, у своєму тускулані, Не скажу вільний, напіввільний». Потім додає й інше. Оплакує минуле своє життя, Нарікає на теперішнє, Зневіряється у майбутньому. Цицерон назвав себе напіввільним. Але присягаюсь Гераклом, мудрець ніколи не принизить себе таким словом, ніколи він не буде напіввільним. Його свобода завжди цілісна і стійка. Ніщо його не в'яже, він сам собі господар і не визнає нічієї зверхності. Хто ж бо може стати над тим, що піднявся над самою фортуною? 6. Лівій друз, муж запальний і завзятий, внісши нові закони і тим самим накликавши на себе край велику біду з боку двох гракхів, оточений юрмами прихильників усієї Італії, все ж не передбачав, як піде розпочатаним справа. Тож далі ані її продовжувати вже не мав змоги, ані раз уже взявся за неї, кинути не мав права. Отож, проклинаючи від самих початків неспокійне своє життя, прохопився, кажуть, гіркими наріканнями. Один лиш він, мовляв, ще хлопцем ніколи й не знав, що таке вільний святковий день. Ще геть хлоп'я – Подягнувши перетексту, він зважився виступити перед судом як захисник звинувачуваних і так уже гарно промовляв на форумі, такий справляв на нього вплив, що не одне рішення було прийняте саме за його словом. Як далеко могло прорватися те передчасне чистолюбство? Вже тоді неважко було припустити, що таке не по-дитячому зухвале завзяття спричинить чималі суспільні й приватні біди. Отож він пізно став нарікати на те, що з самого дитинства, заклопотаний справами форуму, не знав ані розваг, ані відпочинку. Не всі сходяться на тому, що він наклав на себе руки. Загинув від однієї лише рани. Завданої вниз живота Тож дехто сумнівається Що смерть його була добровільною Але ніхто Що була вона своєчасною Та чи варто й надалі згадувати тих Які іншим видаються чи не найщасливішими Самі ж найвправдивіше Засвідчують огиду до всього Що робили за роки свого життя але тими наріканнями Не змінили ні інших, ані себе Тільки напрохопились тією відвертістю Одразу ж обсіли їх звичні пристрасті Хай ваше життя простяглося б і на тисячу років Однак, клянуся Гераклом Звелося б воно до якоїсь крихти Ваші пороки ладні поглинути низку віків Той відтинок часу що дала нам природа, хай він і перелітний, але розум ширить його. У вас же він той проміжок часу таки неминуче пролітає. Ви ж його не ловите, не бережете, не пробуєте зупинити найстрімкіший його перебіг. Дозволяєте йому відходити, мов би то було щось таке, чого маєте вдосталь що будь-коли можна наповнити і виправити. 7. Назву передусім тих, у кого час лише для вина і тілесних насолод. Ніхто ж бо не зайнятий чимось гнебнішим. Інші, навіть ті, кого не відпускає жага оманливої слави, блукають сказати Показніше. Ти б міг мені перерахувати тут захланих, гнівливих і тих, хто вже й жити не може без сліпої ненависті до когось та без грабіжницьких воїнів Усі вони чогось начебто і від мужності мають. А от піддатись обжарливості і хіті – це вже справжня гедота. Приглянься, на що вони витрачають час? Скільки марнують його на всілякі обрахунки та на лихі затії? Скільки його згаяно на страх? Скільки на догоду комусь? А скільки, щоб і їм хтось годив? Скільки займає суд, чи то, коли свої справи залагоджують, чи коли чужими зайняті? Скільки пишні гостини, що, власне, вже й стали їхніми обов'язками? Приглянься, і ти побачиш, що їм і передихнути не дають ті їхні біди чи топак блага. Врешті, зайнята людина, це вже кожен знає, нічому не може навчитися так, як належить, ані красномовству, ані вільним наукам, бо ж засмиканий дух нічого не засвоює глибше, а все він, що, мов би, силою у нього впхано, тут же і випльовує». Ніщо не є таким недосяжним для зайнятої людини, як ця найприродніша річ – жити. Не маєш бо важчої науки. Візьми будь-яку іншу науку, і одразу знайдеш наставника. Трапляється, що і хлопчики у деяких науках таких уже досягли успіхів, що й самі можуть бути наставниками. А от жити – все життя треба вчитися. Скажу більше, може здивуєшся – все життя треба вчитися вмирати. Стільки великих мужів, позбувшись усього, що було їм на заваді, відмовившись від багатств, обов'язків, насолод, аж до глибокої старості, тільки й робили те, що вчилися жити – але більшість із них, що вже про інших казати, Відійшли з життя, визнавши, що так цьому і не навчились. Хто ж піднявся над людськими хибами, Справді великий муж, ніколи, повір мені, Не дозволить урвати в себе бодай крихту часу. Його життя найдовше саме тому, Що увесь той час, коли воно тривало, був його часом Жодного його шматочка не залишив необробленим, запущеним Жодного в чужі руки не віддав Не знайшов нічого аж такого вартісного За щоб готовий був розрахуватися своїм часом Найощадніший його сторож і господар Тому-то йому не бракувало часу а як же не бракуватиме тим, чиє життя розтягує по шматочках усяк, кому лише заманеться? Але не думай, що й самі вони колись таки не схопляться своїх втрат. От послухай будь-кого з тих, кого привалило його власне щастя, і почуєш, як такий, чи серед натовпу клієнтів, чи то під час судових засідань, чи при ще якійсь там почесній мороці Час від часу аж зойкне Жити не дають Ще б пак, усяк, хто бере тебе за адвоката Відбирає тобі життя А скільки днів украв у тебе он той звинувачуваний Скільки той кандидат А скільки онта та стара, що вже втомилася хоронити своїх спадкоємців а скільки той хитрун, що, вдаючи хворого, Підживляє жадобу захланих на його гаманець? А скільки той можновладний друг, Який тримає вас не задля дружби, а задля показу? Візьмися, кажу, за облік, Зроби підрахунок дням свого життя, І побачиш, у тебе їх лише декілька, Та й то хіба ті, що іншим людям не знадобилися. Той, хто марив фасціями і врешті їх отримав, уже хоче скласти їх. нетерпеливиться, Коли ж то цей рік закінчиться? Інший влаштував ігри, покладаючи великі сподівання на щасливий жереб, і вже нарікає, коли ж то я позбудусь того. А ось цей, володар усього форуму, адвокат, кому й кроку ступити не дають той хто збирає довкола себе такий тлум що ледь докрикується до задніх рядів коли ж то зітхає настануть вільні від судових справ дні ось так кожен і підганяє стрім голов жене своє життя прагнучи завтрашнього гидуючи сьогоднішнім Хто ж використовує для себе кожну крихту часу Хто кожен день укладає так Мов би у тому дні все його життя Той ані жадає завтрашнього Ані його не боїться А й справді Яку ще незвідану на солоду Може подати йому майбутня година Все ж відоме все, щоб бути ситим, спожито. Про інше, якщо на те їхня воля, Хай подбають випадок і фортуна. Його життю вже ніщо не загрожує. Можна тут щось додати, але не відняти. Так і ситого на гостині Можна ще чимось почастувати. Він візьме звічливості, але не з жадоби. Тому-то, побачивши когось посивілого І зі зморшками на обличчі, Не думай, що він довго прожив. Він міг не прожити, Пробути довго на землі. Та ж не скажеш, що довге плавання Відбув той, кого щойно він вийшов з гавані, Шалена буря кидала туди-сюди, та супротивні вітри гонили й гонили тими самими водами по колу. Він, кажу, не плавав, довго метався забавкою вітрів між хвилями. Вісім. Завжди дивуюся, коли бачу, як то люди просять виділити їм час і як легко інші на те погоджуються. До того ж і ті, і ті беруть до уваги лише те, для чого потрібен їм той час, і ніхто не зважає на сам час, начебто ті нічого не просили, а ті не давали. Найдорогоцінніша річ, то наче якась забавка для них. Оманою є те, що ця річ безтілесна, що бачити її не можна. Тож і цінують її найдешевше, радше ніяк не оцінюють. Люди аж тремтять, наскільки це дорого їм, беручи річну чи одноразову платню, вкладають у неї свою працю, старання, наполегливість. Часу ж ніхто не цінує. Так уже направо і наліво розкидаються ним, мов би задарма його отримує. Але глянь на тих людей, коли вони хворі, коли смерть уже на порозі, Коліна лікарів обніматимуть, глянь на засуджених до страти, Готові геть усе віддати, тільки б життя продовжити. Така вже непослідовність у почуттях. Якби кожен міг порахувати роки свого подальшого життя, як минулого відраховує, то як же ж той, кому мало залишилося, тремтів би над тим остатком, заощаджував би його. Та навіть мізерним залишком, якщо точно знаєш, скільки його розпоряджатися неважко. Особливо ж ощадності потребує те, що будь-коли може вичерпатись. Але не думай, що люди і не підозрюють, яка та дорога річ Час. Звикли ж, бо запевняти тих, хто їм найлюбіший, що ладні віддати за них не один рік свого життя І таки віддають, але віддаючи не розуміють ціни свого вчинку Позбавляють себе того, що їм не йде на користь Позбавляють себе, так і не знаючи, чого ж вони, власне, позбавили себе тому-то так легко сприймають ту втрату, шкоди від якої оком не побачиш. Ніхто не віддасть тобі втрачених років, ніхто тебе тобі ж не поверне. І тим раз уже розпочало свій шлях наше життя, і ходи своєї ні не відкличе, ані не вповільнить. Нічим свого кроку не озвучить, нічим не викаже його прудкості, Тихо спливе. Його не продовжить ані владарський наказ, Ані народна ухвала. Як пустилося воно в хід від першого ж дня, Так і бігтиме, ніколи не відхиляючись, Ніколи не затримуючись. Ти зайнятий, а життя твоє збігає, Не за горами смерть, А вже для неї, хоч не хоч, Таки доведеться вділити вільну годинку. 9. Хіба є щось у світі, що глупотою дорівнювало б тим, хто хизується своєю завбачливістю. Їхнє заняття аж надто клопітні. Коштом свого ж таки життя вони намагаються покращити своє життя. Снують далекосяжні задуми, але ж відкладати щось на майбутнє, хіба це не найрозтратніше марнування часу? Відкладаючи на завтра, забираємо у себе сьогоднішній день. Обіцянкою майбутнього позбавляємо себе теперішнього. Найбільшою перешкодою життя є очікування. Залежне від завтрішнього – Воно втрачає сьогоднішнє. Розпоряджається тим, що перебуває іще в руках фортуни, а втрачаєш те, що у твоїх руках. Куди зазираєш? Куди сягаєш думкою? Та ж усе, що має бути, непевне. Зараз живи. Ось же, що промовляє найвеличніший співець, і, наче божеством натхненний, рятівну пісню співає. День, що найкращий з усіх, Для нещасних людей непомітно перший утік. Чого ж баришся, мовить тобі, Чому вагаєшся, не займеш його, втече. А коли й займеш, однак тече. Стрімкості часу маємо дорівняти стрімкістю його використання, черпати як із рвучкого, але невічного потоку. А картаючи те безконечне наше зволікання, як же влучно висловився він, не про найкращу пору життя говорить, а про найкращий її день. То що ж ти при такій стрімливій втечі часу, Спокійний і байдужий Вишиковуєш поперед себе довжелезний Як того хоче твоя захланість ряд місяців і років Про день же йдеться, та й то про втікаючий То хіба сумніваємося, що втік найкращий з усіх Для нещасних людей перший день Для нещасних, себто вічно зайнятих на їхні душі, що так і залишилися дитячими, навалюється старість, якою вони сягнули непідготовленими, беззбройними. Нічим, бо не запаслися, наче й не йшли до неї, а враз у ній опинилися, не зрозуміли, що вона крок за кроком щоденно наближається. Як ото бесіда чи якесь читання – а чи напружені роздуми вводять мандрівця в оману. Він скоріше зауважує те, що прибув, аніж що наближувався до кінця своєї подорожі. Так і в нашій життєвій, ненастанній і вкрай поспішливій дорозі, яку і наяву, і у вісні долаємо такими самими квапливими кроками. Постійно зайнятий, схоплюєшся, лише сягнувши на ній кінцевої межі. 10. Якби я хотів підкріплювати своє твердження доказами, поділивши його на частини, то під рукою мав би чимало такого, чим міг би доказувати, що найкоротше життя у зайнятих людей але як-то не раз зауважував Фабіан, філософ справжній, із давніх, а не з тих пустомелів із кафедри, проти пристрастей треба йти грудьми, на пролом, не шукаючи витончених доказів. Їхні ряди не відступлять від легких подряпин, а від прямого напору. Пристрасті треба скрушити, а не поскубати». Але щоб кожен, хто в полоні пристрастей, сам же їх осудив, Його все-таки треба вчити, а не плакати над ним. Життя ділиться на три часи – на те, що було, те, що є і те, що буде. Те з них, у якому живемо – коротке, в якому житимемо – непевне, в якому жили – певне. Тут фортуна вже не застосує свого права, та й ніхто вже не підпорядкує його своїй волі. Ось цього часу й позбавлені зайняті люди, їм ніколи озирнутись на минуле та, якби й мали коли, не озиралися б. Чи ж то приємно згадувати те, що викликає гіркоту каяття? Тому-то вкрай неохоче повертаються думкою до погано прожитих років. Не зважуються глянути на давні свої пороки, які наче потай підкрадались, ваблячи близькою насолодою, а звіддаля постають, якими вони вже є. До мгнулого охоче звертається лише той, хто всі свої вчинки піддає власному, несхибному перегляду. Хто ж у марнославстві був пожадливим до всього, у гордості зневажливим, в осягненні влади невгамовним, в обманах вигадливим на підступи, у захланості хапливим, у розтратності Безоглядним То як такому Не боятися своєї пам'яті А минуле Зважимо Це свята Недоторкана частина нашого часу Що поза всіма Несталостями людського життя Поза владою фортуни Його вже не торкнеться Ані нужда, ані страх Ані навала хвороб Ані потурбувати Ані відняти його вже не можна Поки життя, поти й володіти можемо ним спокійно. Лише день, кожен зокрема, та й то якимись хвилинами, присутній у теперішньому. А ті, що проминули, ти їм лише звели, постануть перед тобою, і скільки забажаєш, стільки й затримаються, щоб ти міг до них приглянутися». А от у зайнятих людей часу на це немає. Лише спокійна, незаклопотана душа може собі помандрувати, куди її заманеться, обширами свого життя. А душі зайнятих людей, мов би, під ярмом, ані повернутися їм, ані озирнутися. От і пропадає їхнє життя, мов, на провалля натрапивши. Скільки не наповнює бочки, та якщо вона без дна, на якому щось затримується, зберігається, усе надаремно. Так і їм, скільки не давай часу, марна справа, бо немає дна, де б він затримувався. Падає у їхні пошарпані діряві душі і пропадає. Теперішнє, то щось найкоротше – та й то таке, що дехто загалом заперечує його існування Воно у постійному русі навіть не спливає, стрімголов рине Ще не настало, а вже втекло Без жодної зупинки, як увесь світ і його світила Що у невгамовному своєму русі ніколи не затримуються на одному місці І сліду не залишають Отож, зайнятим людям залишається лише теперішній час. Такий короткий, що й упіймати його нелегко. Тим паче їм, зайнятим, що постійно то за те, то за це хапаються. 11. Врешті хочеш знати, як коротко вони живуть? Приглянься, як вони прагнуть довго жити. Геть немічні старці вимолюють для себе бодай ще декілька років життя. До чого тільки не вдаються, щоб виглядати молодшими. І так уже задурюють себе тим солодким обманом, що, здається, мають надію одурити й саму смерть. А коли якась недуга таки опам'ятає їх і нагадає їм про смертність людей, то з яким же вони жахом умирають? Мов би, не відходять з життя, а хтось вириває їх з їхнього життя силоміць. Тоді то й плачуть, промовляючи, якими ж то, мовляв, були дурними, що не пожили собі, а от якщо звільнимось від тієї напасті, обіцяють собі, тоді вже й цінуватимемо дозвілля. Нарешті задумується над тими, якими-то марними були всі ті нагромаджені статки, з яких і не користали, яким-то даремним був увесь їх труд. А от чиє життя далеке від клопітних занять, чому ж не вважати, що воно у них довге? Жодною ж його крихтою не розпоряджається хтось сторонній. Не розтрачується воно над те, над інше. Ніщо з нього не йде у руки фортуни. Ніщо не пропадає через недбальство. Ніщо через надмірну щедрість. Ніщо не залишається невикористаним. Усе воно, можна сказати, прибуткове. Отож, хоч би яким коротким воно було, буде його достатньо, Ще й з надлишком. Ось чому кожен мудрець Тільки-но на спії останній день Не вагається йти до смерті Твердим кроком. 12. Поцікавишся, можливо, Кого я вважаю зайнятими людьми? Не лише тих, Кого з базиліки можна прогнати, Хіба що нацькувавши на них собак. Не лише тих, хто аж задихається у юрбі, чи то з блиском в оточенні власного почту, а чи скромніше серед чиїхось клієнтів. Не лише тих, кого зі свого дому женуть усілякі обов'язки, і вони мусять оббивати чужі пороги. Не лише тих, кого карає протекторський спис за нечесне збагачення, що колись, як той гнійник, має виявити свою гить. Ні, є й такі, для яких навіть дозвілля – зайнятість. Чи то на своїй віллі, чи на ложі, усамітнившись серед безлюддя, вони самі ж для себе стають обтяжливими. Не про їхнє дозвільне життя треба говорити, про бездіяльне заняття. Чи назвеш дозвільним того, хто з хворобливою прецизністю, аж руки трясуться, збирає і розставляє коринські вази, що старанням декількох шаленців мають славу дорогоцінних, того, хто більшу частину своїх днів витрачає на розставляння тих запліснявілих бляшанок, чи того, хто годинами не виходить із палестри, ото ганьба, вже й пороки у нас неримські, привізні, сидить там годинами, спостерігаючи за боротьбою хлопчаків? Чи того, хто розподіляє табуни своїх кобил відповідно до віку й масті? Чи того, хто опікується найвідомішими атлетами? А хіба назвеш дозвільними тих, хто годинами висаджує у голяра, поки той вищіпує все, що виросло за останню ніч, поки там збирають раду радити щодо кожного волоска, поки впорядковують розбурхану зачіску, або, якщо вже нічого впорядковувати, начісують, то звідти, то звідси. Рештки волосся на чоло. Яким же то гнівом вибухають, Коли голяр хай на якусь мить послабить свою увагу, Подумавши, що підстригає чоловіка. Як розпалюються, коли під ножиці потрапляє, Бодай якась зайвинка їхньої гриви, Коли уклалося щось не так. Завиток до завитка. Хто з них, скажи, коли б мав вибір між збуренням ладу його держави та збуренням його зачіски, не вибрав би першого? Хто з них більше клопочиться здоров'ям своєї голови, аніж окрасою, волоссям? Хто б волів бути краще вихованим, аніж краще вбраним? То чи можеш назвати дозвільним життя тих, хто проводить його між гребінцем і дзеркалом. Що вже сказати про тих, хто зайнятий своїм? Вони постійно то складають, то прослуховують, то вивчають пісні, а голос, якому дала природа прямий, найкращий і найпростіший із горла хід, викручують якимись найжалюгіднішими тремами – Зайняті й пальці, все якусь мелодію вистукують собі, мов би, подумки. Та навіть коли дійде до якоїсь поважної, ба і не надто веселої справи, то й тут чутно, як вони могикують собі під носом химерний лад якоїсь із тих пісеньок. Що вже про них казати? У таких недозвілля, а радше бездіяльна зайнятість. А от їхні бенкети, то це вже, клянусь Гераклом, щось аж надто далеке від дозвілля. Варто подивитися, з яким-то хвилюванням вони розкладають у належному порядку срібло на столі. Як уже стараються, щоб рівненько були підв'язані туніки у їхніх обранців хлопчиків? З яким-то острахом, затамувавши подих, очікують у непевності, чи вдасться кухареві печений кабан. Як то миттєво, щойно господар плесне в долоні, вбігають безбороді прислужники, з якою вправністю розрізують птицю на рівні порції, як спритно нещасні хлопчики з прислуги витирають те, що, перепившись, вибльовують гості. Ось чим здобувають собі славу витончених, щедрих, і немає такого закутка у їхньому житті, куди б та біда не прокралася. Тож навіть їдять і п'ють. Для показу. Не зараховуй до числа дозвільних також і тих, кого носять то туди, то сюди, на переносному кріслі чи ложі, Хто пильнує, щоб ті прогулянки відбувалися саме у встановлений час, начебто відступити від них було б чимось геть недозволеним. Тих, хто від інших дізнається, коли вмиватися, коли плавати, а коли обідати. Їхні душі аж так уже витончилися» чи то пак розслабились от тієї бездіяльності, що не відчувають уже й того, чи голодні. Кажуть, один із таких от витончених, а втім, хіба то витонченість відвчитися від простих людських звичок? Щойно його винесли на руках із купальні купальній, посадовили в крісло, запитав, то я вже сиджу? то хіба припускаєш, що той, хто не знає, чи він сидить, знатиме, чи він живе, чи він щось бачить, чи він дозвільний? Годій казати, коли б я більше йому співчував, чи коли б він дійсно не знав, чи коли б лише вдавав, що не знає. Вони і справді багато всього забувають, але й часто й вдають, що забувають. Деякими вадами вони навіть хизуються. Думають, що то ознаки витонченості. Мовляв, лише сіра нікчемна людина має пам'ятати, що вона робить. От і вважай тепер, що міми багато дечого вигадують і перебільшують, висміюючи прагнення людей до розкішного життя. Вони, клянуся Гераклом, Радше багато дечого залишають поза увагою, аніж вигадують. Наш вік так уже заряснів нечуваними досі пороками, такий же виявив у тому хист, що й мімів можемо звинувачувати у недбальстві. Є ж ось такий чоловік, який довів себе тією розніженістю до того, що вже й сам не знає, чи сидить іншому мусить вірити на слово. Його вже, напевно, не назвеш дозвільним, радше хворим. Так він хворий, навіть мертвий, бо дозвільним є той, хто усвідомлює своє дозвілля. Але той напівживий, кому потрібний супровідник, щоби вказувати, в якому положенні його тіло, чи може він розпоряджатися, бодай, хвилинкою свого часу? 13. А втім, надто довго було б перераховувати по черзі всіх тих, чиє життя йде на гру в камінці чи в м'яча, або на те, щоб смажитись на сонці. Хто постійно догаджає своїм забаганкам, той не знає, що таке дозвілля. Є ще й такі, що тут ніхто вже й не засумнівається у їхній, сказати б, працьовитій бездіяльності. Вони з головою поринули в нікому не потрібні науки. Нині таких людей у Римі цілі загони. Спочатку така хвороба зачепила греків. Стали дошукуватися, скільки веслярів було в Уілліса. Яка поема була написана раніше, Іліада чи Одіссея? І чи вони одного й того ж автора? Та й інше подібне. Із таких знань, що нічим не збагатять тебе, Якщо приберігатимеш їх для себе. А якщо поділишся з іншими, То вважати будь тебе не вченим, А доскіпливим нудярем. І вже ось римлян захопило це пусте заняття, Вивчати щось нікому не потрібне. Ось цими днями я слухав одного з таких. Доповідав він про те, хто з римських вождів зробив щось уперше. Так я дізнався, що першим у морській битві переміг Дуїлій, а курій Дентат у тріумфальній ході вперше провів слонів. Усі ті подробиці, хоч і далекі від справжньої слави, та принаймні обертаються довкола прикладів громадянської діяльності. Користі у таких знаннях, звісно, немає. Але є щось таке, що привертає увагу, наче дешеві блискітки. Ще можу зрозуміти тих, які досліджують, хто вперше переконав римлян ступити на корабель. Це був Клавдій який саме тому отримав прізвисько Кавдекс. Тим словом давніше називали ряд припасованих одна до одної дошок. Звідси й назва дощечок, на яких записували суспільні постанови, кодекси. Та й нині ще, за давньою звичкою, додікаріями називали судна, що перевозять вантажі вверх по тибру. Якоїсь уваги заслуговує й те, що Валерій Корвін був першим, хто здобув Месану. Він же й перший з роду Валеріїв присвоїв собі ім'я переможеного міста. В народі ще через деякий час, переплутавши літери, його стали називати Месалою. «Але чи виправдаєш зусилля, які дехто докладає, аби довести, що Луцій Сула був першим, хто випустив на арену не зв'язаних, як раніше їх показували на прив'язі, а вільних левів, яких мали повбивати лучники, що їх прислав цар Бок?» «Можна врешті й це робити». Але дошукуватися, що саме Помпей влаштував у цирку криваве видовище, коли 22 слонів випустили проти засуджених злочинців, які мали вступити у справжній бій. Яка ж то користь у тому дослідженні? Перший серед громадян і серед видатних людей давнини, знаний, якщо вірити переказам, своєю винятковою добротою, він винайшов небачений досі спосіб убивства людей. Віко помне, на його думку, видовище. Битимуться на смерть? Цього мало. Рватимуть їх на кусні? Теж мало. Хай їх розчавлять, затопчуть велетенські тварини. Отаке От мало би піти у непам'ять, щоб у майбутньому, довідавшись не позаздрив тій нелюдській винахідливості, ще якийсь можновладець. Якою ж то непроглядною пеленою окутує наші душі велике щастя. Ось той Помпей, кидаючи юрми нещасних на розтоптування зродженими під іншим небом чудовиськам, зіштовхуючи в бою такі нерівні сили, проливаючи на очах римського народу стільки крові, щоб ось-ось його змусити пролити ще більше власної крові. Той самий Помпей тоді вірив у свою вищість навіть над природою. І він же по якомусь часі обдурений олександрійським лукавством дав заколоти себе останньому з рабів, щойно тоді зрозумівши, що в його прізвиську одне лише марнославство. Але повернуся до того, з чого почав. Хочу показати, наскільки пустими бувають навіть найпильніші заняття – Отож, від того ж таки дослідника я довідався, що Метел, влаштувавши тріумф після перемоги над пунійцями в Сицилії, був першим із римлян, хто провів перед своєю колісницею 120 захоплених слонів. Що Сула був останнім із римлян, хто розширив священні кордони, які за давнім звичаєм можна було розширювати після завоювання лише італійських, а не провінційних земель. Але й ці відомості, мабуть, корисніші, аніж міркування цього ж таки автора щодо Авентина. Той пагорб, мовляв, залишився за міською межею через одну із двох можливих причин. Або тому, що сюди відступав простий люд, або тому, що Ремові, коли він узявся ворожити з лету птахів, ті не подали сприятливого знаку. А далі все у нього або чистісінькі нісенітниці, або щось до них подібне. Та навіть якби припустити, що кожне слово таких от дослідувачів гідне довіри, і що всі їхні писання оперті на правду, то яка з них користь? Може звільнять когось хоча б від якихось хиб? Чи може від пристрастей? Кому допоможуть стати сильнішим, справедливішим, а кому шляхетнішим? Наш Фабіан часто зізнавався у своїх ваганнях. Чи не краще б загалом кинути наукові заняття, аніж займатися такими марницями? 14. Дозвільними можна назвати лише тих людей, у кого є час для мудрості. Лише вони живуть. Вони пильно оберігають від втрат не тільки роки свого життя, власним набутком роблять будь-який інший вік. Усі про минулі до них роки. І якщо маємо ще бодай крихту вдячності, то пам'ятаємо, що саме для нас народилися справжні світочі, ті, хто заклав основи священних доктрин. Хто й нас готував до життя. Це їхня праця виводить нас до найосяйливіших із темряви видобутих скарбів. Немає такого століття, куди б нам було заборонено увійти. Всюди для нас вільний вхід. І тільки-но спроможемося силою духу виламатись із тісен людської немочі. Перед нами розчахнуться неосяжні часові обшири для мандрівок матимемо змогу сперечатися з Сократом, сумніватися з Карнеадом, душею відпочивати з Епікуром, перемагати людську природу зі стоїками, виходити за її межі з кініками. І якщо природа речей дозволяє вступати у спілкування з будь-яким віком, то чому б нам усією душею не навернутися від того мізерного і перелітного, часового проміжку, від теперішнього до безмежного і вічного, де можемо спілкуватися з найкращими людьми. А ось ті, що метаються від обов'язку до обов'язку, не дають спокою ані собі, ані іншим – Якби вони, вкрай ошалівши, не оминули жодного порога, жодних відчинених дверей, розносячи по найвіддаленіших домах оплачувані вітання. Яку ж, то гадаєш частинку того величезного, розшарпованого найрізноманітнішими пристрастями міста вдалося б їм побачити? А кількох не пустить на поріг чи то ранковий сон, чи розніженість, чи грубість господаря. Скільки таких, які, настоявшись перед порогом, так і не діждалися запрошення, ніколи, мовляв. У скількох домах господар, щоб не показатись у набитому клієнтами атріумі, потай прослизнув через темний хід, начебто обманути, то вічливіше, аніж не запросити. А скільки ж тим нещасним, що постійно недосипають, тільки б не прогавити, як інший прокинеться, скільки ж то їм зустрінеться напівсонних, обважнілих від учорашнього перепою, які, почувши сотні разів щонайшанобливішим шепотом повторюване своє ім'я, у відповідь хіба що позіхнуть. Смачно, і нахабно. Я ж не дозволю собі сказати, що справжнім ділом зайняті лише ті, що щоденно докладає неабияких зусиль, аби стати своєю людиною у товаристві Зенона, Піфагора, Демокріта й інших найвищих наставників добрих мистецтв, щоб бути якомога ближчим до Аристотеля, Теофраста. Ніхто з них не поскупиться для тебе часом, і хто б не завітав до них, відійде щасливішим, ще більше до них прив'язаним. Ніхто із порожніми руками не відійде, чи це день, а чи ніч, будь-якій людині можна з ними зустрітися. 15. Ніхто з них не змушуватиме тебе померти. Навчатимуть цьому усі. Ніхто з них не відніме у тебе твоїх років. Додасть своїх. Немає серед них такого, з ким бесіда була б небезпечною, дружба фатальною, пошана витратною. Що захочеш, те й винесеш від них». І не заперечуватимуть, коли візьмеш у них більше, аніж буде змога взяти. Яке щастя, яка погідна старість попереду у того, хто довірився їхній опіці. Матиме з ким порозмовляти і про дрібне щось, і найповажніше, буде з ким порадитись у щоденних справах, буде від кого почути правду без образ, похвалу без лестощів, «Буде кого брати на зразок?» Ми звикли говорити, що вибирати батьків – це не у нашій владі, що маємо їх волею випадку. Насправді ж, можемо вирішувати самі, де нам народитися. Є сім'ї найшляхетніших обдарувань. Вибирай, з якою сім'єю бажаєш споріднитися. А споріднившись, отримаєш не лише ім'я – а й самі добра, які не доведеться оберігати, вдаючись до жадоби чи до скупарства. Що більше буде людей, які ділитимуть між собою ті добра, то вони більшатимуть. Нова твоя рідня вкаже тобі дорогу до вічності і виведе на вершину, з якої ніхто вже не впаде. Ось єдиний спосіб продовжити вік смертних людей Бай на безсмерття його перетворити Почесті, пам'ятники, державні постанови Усе, що марнославство затвердило або в державних постановах, або здвигнуло у спорудах Усе це з плином часу пропадає Ніщо ж, бо не встоїть перед віковою давністю, Все вона зрушує, повергає у прах. Не заподіє вона шкоди лише тому, Що освятила мудрість. Хай якою буде та давність, А воно не зблякне, не змарніє. Бо що віддаляється, на що озираємось, Те набуває і пошани якоїсь до себе, і поваги. Заздрість навколо близького крутиться. Далеким лише захоплюватися. Тому-то життя мудреця розлоге. Його не замикає межа, визначена для інших. Його лиш одного не в'яжуть закони, яким підлеглий рід людський. Йому, як богові, слугують усі віки. Минає якийсь час, він викликує його у своїй пам'яті. Настає, користується ним. Має настати, займає заздалегідь. Його життя тим і довге, що в ньому всі три часи. 16. А от найкоротше, найклопітніше життя у тих, хто забуває минуле нехтує теперішнім, боїться майбутнього. Коли ж доходять межі, тоді нещасні й схоплюються, все життя були зайняті, а насправді нічого й не робили. Та не вважай доказом довгого їхнього життя те, що іноді вони самі закликають смерть. Розгубившись серед різних пристрастей, вони самі не знають, чого хочуть, От і пориваються до того, чого найбільше бояться. Не приймай також як доказ їхнього довголіття, і те, що дуже часто день їм видається надто довгим години, мовляв, уже так тягнуться, що й обідньої пори годі діждатися. А це тому, що, залишившись на якийсь час без постійних своїх занять, на дозвілі, вони метушаться, не знаючи, як ним розпорядитись, як позбутися його. От вони й пориваються то до того, то до іншого якогось заняття, але будь-яка перерва для них томука. Отож, якби бачили перед собою якийсь встановлений день, скажімо, гладіаторських ігор або іншого якогось видовища чи приємного заходу, то, клянуся Гераклом, вони з радістю просто перестрибнули через тих декілька днів, що перед очікуваним терміном. Будь-яке відтермінування очікуваної насолоди видається їм аж надто довгим, але й той облюбований час короткий і пролітає стрімголов, ще більше вкорочується з їхньої жвини, хапаються то за те, то за те, неспроможні триматись однієї лише пристрасті. Для них дні недовгі, ненависні. А якими короткими натомість видаються ночі, що їх проводять в обіймах повій або за вином? Звідси та маячня поетів, які своїми побрехеньками підживлюють людську безрозсудливість. Юпітер, мовляв, сп'янілий від любощів, зробив ніч удвічі довшою. Хіба ж то не означає, що вони розпалюють власні пороки – приписуючи їх богам та ще й високими зразками оправдовують ту свою хворобу. А втім, чи можуть не видаватися вкрай короткими ночі, за які так дорого заплачено? Очікування ночі позбавляє їх дня. Страх перед світанком – ночі. Сімнадцять. Та й самі їхні насолоди якісь наче тримки, скаламучені різними страхами, і навіть найсолодшу мить підгірчує думка. Чи надовго це? Ось чому й володарі такі настрої торкались і їх. Оплакували свою могутність. Їх уже не втішала велич дарованого долею щастя. Жахало неминуче падіння Розгорнувши ряди свого війська По розлогій рівнині Не маючи змоги його перерахувати Хіба що зором окинути Перський цар Хоч який гордовитий Не втримав сліз Через якусь сотню років Подумалось йому Із безлічі тих юнаків Не залишиться нікого Але саме він той, хто їх оплакував, мав укоротити їм віку. Кому в морі чи на суходолі, кому в бою чи утечі. За короткий відтинок часу мав звести зі світу тих, за кого боявся, що не сягнуть сотого року життя. То хіба ті їхні радощі не тримки, наче зі страхом перемішані? не мають, бо під собою твердих засад, народжуються з якоїсь марноти, марнота і скаламучує їх. То якими, гадаєш, мають бути ті часи, що їх самі ж вони називають нещасливими, якщо й тоді, коли вони вивищуються над усім, що досяжне людині, навіть тоді їхня радість якась наче неповна, з домішкою страху. Великі статки клопітні І найменша довіра до найщасливішої долі Пощастило у чомусь? Потрібно, щоб не втратити того щастя, озиратись за новим Збулося те, за що приносили благальну жертву Треба нову, подячну складати Усе, що подає нам таке от випадкове щастя, непевне що вище підніме, то легше звідти впасти. А падати нікому не до вподоби. Отож, не лише вельми коротке, а й вельми нещасливе життя тих, хто великим трудом набуває собі блага, щоб іще з більшим трудом ними володіти, з якими муками здобували те, чого прагнули, з такими ж тремтять над ним». Часу ж, який тікає безповоротно, ніхто й до уваги не бере. Ще не добігли кінця одні справи, вже інші наступають їм на п'яте. Надія підганяє надію, амбіція – амбіцію. Замість покласти край нашим нещастям, ми лише змінюємо одні іншими – Виснажені здобуванням почистей для себе, вже тратимо час, виборюючи їх для когось іншого. Ще не перевели подих від свого кандидатства, вже для інших збираємо голоси. Ледве скинули з себе тягар обвинувачувача, вже суддівські обов'язки нависають. Позбувся суддівства, вже ти ведучий судових процесів. Ось ти посивів, заробляючи як управитель чужих маєтків А вже й свої допікають безлічю клопотів Щойно Марій зняв вояцький чобіт, уже консульством обтяжений Квініцієві нетерпеливиться скласти з себе диктатуру Вже його доплуга кличуть Рушить на понійців, ще й не дозрівши для такого діла, Сципіон Переможець Ганнібала, переможець Антіоха, окраса свого ж консульства, поручитель братнього, він, якщо б сам цьому не противився, отримав би місце поряд з Юпітером. Але рятівникові громадян не дадуть спокою між особиці, і той, хто юнаком відкинув боговірні, Почести на старість пишатиметься хіба що упертим своїм вигнанням. І ніколи, чи то у щасті, чи в біді, не бракуватиме причин для страху. Життя перемелюватиметься у клопотах, Дозвілля буде лише мрією, і ніколи дійсністю. 18. Тож вихопись із юрби, найдорожчий мій павліне, Тобою ж і так надто вже довго, як на твій вік, Бавилося буремне море. Поверни, урешті, спокійнішу гавань. Згадай, як часто на тебе накочувалася хвиля, Скільки судилось тобі витримати домашніх негод, А скільки суспільних ти сам на себе накликав. Тож не один доказ своєї мужності ти подав у тих неспокійних трудах час показати, на що у дозвіллі спроможешся, якщо більшу і, певно, кращу частку свого життя ти віддав суспільній справі, то бодай якусь його частку подаруй собі. Не закликаю тебе до лінивого бездіяльного спокою, не хочу, щоб те живе своє обдарування, а воно є в тобі, ти втопив у дрімоті чи в облюбованих темним людям на спокійний Спокій не в цьому. На тебе чекають справи набагато поважніші, аніж ті, за які ти досі брався з притаманним тобі завзяттям і ти займатимешся ними далекий від митушні у погідному безтурботті. Справами світу, і це правда, ти рядиш так безкорисливо, як чужими, і так пильно, як своїми, так шанобливо і скурпульозно, як цього й вимагають справи суспільні». Ти втішаєшся загальною любов'ю на такій посаді, де мало кому вдається уникнути ненависті. Однак, повір мені, краще облікувати власне життя, аніж запаси державного хліба. Зверни ж запальний свій дух, якому до снаги величні звершення від нинішніх своїх обов'язків, хоча й почесних та малопридатних для щасливого життя, «Подумай, чи для того ти з ранніх літ так ревно прикладався до вільних наук, щоб тепер-ото розпоряджатися тисячами корців зерна?» «Ні, ти подавав надії на щось набагато краще, набагато вище». «Та ж для господарських справ не бракує ні кмітливих, ані працьовитих людей». Повільні важковози набагато придатніші для перевезення вантажів, аніж породисті жеребці. Хто б то навалював якісь тягарі на гарячого скакуна? А ще зважне те, скільки то клопотів додається до твоєї і без того тяжкої ноші. Ти ж бо маєш справу з людським шлунком, а голодного люду тобі ані переконати не вдасться, ані виправдатися перед ним ані жодним благанням його не влагіднити. Десь саме в ті дні, коли загинув Гай Цезар, якщо ті з можуть щось відчувати, то йому, певно, було дуже приємно, адже обрахував, що римському народові, навіть якщо той переживе його, прожиткових запасів залишиться принаймні на сім або вісім днів. Саме тоді, коли з пов'язуваних у ряд вантажних суден він споруджував мости, забавляючись могутністю імперії, наближалось найбільше навіть для тих, хто у ворожій посаді грізне лихо. Нестача продуктів. Мало що не до загибелі і не до голоду, а далі... Наслідком голоду до повного обвалу геть усього привело наслідування божевільного чужоземного володаря, що став жертвою власної гордині. То як у ті часи мали почуватися ті, кому доручено було дбати про державні запаси зерна, ті, кому грозило каміння, залізо, вогонь і сам гай? Як могли так усілякими хитрощами і приховували страшну недугу, що загніздилась у нутрощах, і недарма приховували Деякі хвороби треба лікувати, Не розказуючи про них хворим. Чимало ж бо померло саме через те, що дізналися про свою хворобу. 19 Отож, не гаючи часу, берися до чогось спокійнішого, безпечнішого, величнішого. Невже ти думаєш, що то одне й те саме, і далі дбати про те, щоб зерно засипали у засіки без шкоди для нього, щоб дорогою його пота й крадії не розікрали, а недбальці не змарнували б, щоб воно не підмокло, не підпріло? щоб доставлено було відповідно до міри й ваги, і вдатись до чогось вищого, священного, щоб дізнатися, якою є матерія Бога, його воля, його засади, його форма. З чим зіткнеться твоя душа? Куди помістить нас природа, коли звільнить від тіла? Щото за сила утримує найважчі частини цього Всесвіту всередині, а легкі наштовхує над ними. Вогонь же підносить над усім, а зорі змушує кружляти своїми шляхами. Та й про все інше сповнене неймовірних чудес. Хіба не хочеш полишивши землю, озирати все це високе зором свого розуму. Саме тепер, поки ще гаряча в жилах кров, поки ще снаги не убуло, треба прямувати до кращого. Якщо станеш на той шлях, тебе чекатиме там не одне благородне мистецтво. Любов до чеснот і життя у тих чеснотах, забуття пристрастей, вміння жити і вміння вмирати. Глибокий спокій. 20. Нещасною є доля зайнятих людей. Але Сократ нещасніші ті, хто навіть не своїми чужими справами натруджується, хто спить, достосовуючись до чужого сну, проходжується, підлаштовуючись до чужого кроку, ба й любить чи ненавидить, а тут уже всяк мав би бути вільним, лише за чиїм кивком. І якщо б такі ось хотіли знати, яким коротким є їхнє життя, то спершу мусили б зважити, яка його частка їм належить. Тож не завидуй, коли бачиш перетексту, яку вже не раз одягали. Коли чуєш голосне на форумі ім'я – Усе це здобувають ціного власного життя. Щоб один лише рік був названий їхнім іменем, віддають усі відпущені їм долею руки. Дехто так і не встигає сягнути вершини своїх амбіцій, полишає життя, щойно почавши виснажливе у змаганні з іншими сходження. Дехто... Пробивши собі дорогу тисячами негідних вчинків І все-таки діставшись омріяних вершин Раптом торопіє від невеселої думки Такі труди заради напису на могилі А декого, поки снує нові Хіба що для молодості підхожі задуми Поки зухвало береться за щось непомірно велике Повалює його ж таки стареча неміч Гидко дивитися на того, хто вже геть зістарілий, усе ще розплутує на суді якісь нікчемні суперечки, запобігає своїм красномовством перед тупим збором і там такий падає, спустивши духа. Жалюгідний, хто конає за виконання своїх службових обов'язків, хто більше від життя втомився, аніж від служби. Жалюгідний і той – Хто гибіючи над обрахунковими книжками, врешті й переставляється, насміх спадкоємцеві, що вже заждався тієї хвилини, не можу оминути ще одного прикладу, що тільки на спав мені на думку. Секст туранній, на диво сумлінний був навіть у похилому віці. Та коли йому перевалило вже за 90, Гай Цезар звільнив його від прокураторських обов'язків, хоч той і не просився на відпочинок. Ось тоді й розпорядився звільнений, щоб домашні поклали його на ложе і, постававши довкола, оплакували його як покійника. От і почали вони всім домом тужити над тим, хто на старість заслужив собі дозвілля, і дужили доти, поки його знову не відновили на роботі. Чи так уже приємно померти серед занять? А втім, такої думки тримається чимало людей. Жага працювати бере гору над їхньою змогою працювати, змагаються із тілесною слабістю – а старість обтяжливою вважають лише тому, що відлучає їх від праці. Згідно з законом, не беруть до війська після 50 років, не зараховують до Сенату після 60. Людям важче домогтися відпочинку від самих себе, аніж від закону. А тим часом, поки вони щось у когось хапають, а хтось у них, поки один одному не дають спокою, один одного нещасливим роблять, минає життя, життя без плоду, без радості, без жодної користі для душі. Ніхто не бачить перед собою смерті, всяк у далекосяжних надіях, а дехто сягає аж по той бік життя, турбується про величаві гробниці про посвячення суспільних будівель, про дари, що їх складатимуть на вогнище, про пишні похоронні обряди. Насправді ж, клянусь Гераклом, прожили вони так мало, що ховати їх випадало б хіба що при смолоскипах та свічках. Поперечне читання, 2022 рік. Це другий рік. Це другий рік.